Levenhaupt samlade sig emellertid snabbt, gav med hög röst order om att göra halt och front mot fienden, varefter han urskuldade sig för fältmarschalken. Han hade trott sig handla enligt order. Om infanteriet hade gått för långt till höger erbjöd han sig att genast låta det göra vänster om och gå tillbaka. Rensköld! som troligtvis hunnit stoppa fotfolket innan de hunnit marschera något större stycke, lät sig dock nöja och svarade Nej, det kunde så bli ståendes, och bort ett stycke. Oredan bland Kröjts hade tilltagit. Skvadronerna hade kommit att klämmas ihop i en förvirrad gröt i den trånga och ofördelaktiga terrängen. En av de många civilister som följt med Armén ut på slagfältet denna morgon var kanslisekreteraren Josias Sederhjälm, 36 år, en blond man med ljusa ögon och ett intagande något barnsligt utseende. Han hade studerat i Uppsala och bland annat deltagit vid Olof Rudbecks berömda obduktioner. Efter detta hade en framgångsrik civil karriär vidtagit. Han hade varit hovmästare vid fredskongressen i Rejsvek 1697 Registrator i kansliet 1700 Sekreterare sedan drygt ett år Sitt eldop hade sederhjälm fått redan vid Narva Då han för första gången fått uppleva hur det var att vara beskjuten Där hade han egenhändigt tillfångatagit en rysk överste löjtnant Och sedan den dagen ägde han dennes värja och pistoler i kansliet hade han sedan anställningen arbetat med uppsättande av brev och översättningar men hade även deltagit i vissa diplomatiska uppdrag. Josias var emot alliansen med kosakerna då han, med hänvisning till judafolket, menade att man kunde dra på sig Guds olycka genom att beblanda sig med hedningar. Han var beläst, kunnig och arbetsam, utrustad med ett livligt intellekt och ett gott humör. En karriärist av det slaget som var ryggraden i det märkliga svenska stormaktsväldet. Joseus såg oredan. tid fick han lära av ett par kosaker att man helt kunde undgå den ofördelaktiga terrängen om man bara gick runt den närliggande byn Maloje-Bodice. Utrustad med denna vitala information red Cederhjelm iväg och letade reda på Kreuzs den hade tidigare själv fått liknande uppgifter av olika zapporåger och, och hade också fört det på tal med rensköld. Fältmarschalken hade dock inte reagerat nämnvärt utan bara, som vanligt, gett honom ett kort svar. Ändå tyckte Kröjts att Sederhjälm skulle leta rätt på rensköld och bibringa honom underrättelsen om vägen runt byn. Josias, som säkert redan lärt sig att inte konfronteras med den bistre rensköld i onödan, vägrade blankt. Det gör jag inte. Generalmajoren kom med ett kompromissförslag. Säg då åt, greve Lejonhuvud, som Levenhaupt också kallades, att han säger detta. Det lovade Sederhjälm att göra. Han skritade iväg, men kunde inte finna Levenhaupt. Minuterna ran bort. Avståndet mellan de två styrkorna krympte långsamt samman. Den gröna muren makade sig framåt. Det svenska infanteriet var så redo som den knappa tiden tillät dem att vara. Så redo som de någonsin skulle bli. Ett tunt blått sträck var draget över den heta slätten. Ett sträck drygt en och en halv kilometer långt. Detta tunna blåa sträck bestod av runt 4000 man fördelade på tio bataljoner. Bataljonerna var redan illa åtgångna efter de hårda striderna kring Skanslinjen och räknade i medeltal mellan 300 och 400 man vardera. Det var en enda linje, uttänjd och gles med stora luckor mellan förbanden. Mittemot dem Mindre än en kilometer bort ryckte en massiv mur långsamt fram. Det är ryska infanteriet. Deras tunga massa bestod av sammanlagt ungefär 22 000 man. 42 bataljoner uppställda på dubbla linjer med minimala luckor. De understöddes av drygt 100 eldrör. Både regementsartilleri som nu rullades framåt tillsammans med fotsoldaterna och tunga pjäser borta i lägret. Från deras grova eldrör steg redan granater rytande upp mot skyn. Slog ett valv av stål över slätten och löstes upp i ett visslande, brakande ljud. Det motsvarande svenska artilleriunderstödet utgjordes av fyra små trepundiga pjäser. Det var allt.